Тим часом непривітний пейзаж поза межами кола ним був цілковито позбавлений життя. Взяти хоча б те, що група чарівників під невсипущим оком Траймона саме наближалася до Труїцького святилища. Втім, за дійством також спостерігала маленька самотня постать зі сховку завдало перевернутою брилою. Чоловік, що був однією з найвідоміших живих легенд диска, споглядав церемонію з неабияким інтересом. Він бачив, як друїди кружляли приспівуючи, бачив, як верховний друїд замахнувся серпом, почув голос. «Послухайте, даруйте, я хочу вам дещо сказати». Ринсвінт гарячково шукав поглядом шляхи для відступу. Їх не було. Жодного. Двоцвіт стояв біля вівтаря у центрі кола, піднявши уверх казінний палець і всім своїм виглядом демонстрував вічливу наполегливість. Ринсвінт пригадав, як одного дня їм зустрівся погонич худоби, і Двоцвіт вирішив, що той занадто сильно її шмагав. Тож після того, як турист спробував заступитися за права тварин, Ринсін залишився добряче потоптаним і навіть трохи заюшеним кров'ю. Друїди дивилися на двоцвіта з таким виразом облич, який, звичай, буває в тих, перед ким на дорозі ратом з'явився очманілий баран, або ж кому довелося побачити, як з неба замість граду падають жаби. Ринсвінд не міг почути все, що говорив двоцвіт, та кілька фраз на зразок «етнічний стиль життя» та «горіхи й квіти» повисли в повітрі над принишклим колом. Наступної миті чиїсь пальці заліпили Ринсвіндові рота, вірота, наче розплавлена сирна косичка. Надзвичайно гостре лезо вперлося у його Адамове яблуко – а над вухом здушеним голосом прозвучало «Ні ж вуку, або тут тобі й смерть. Очі Ринсвінда нестямно забігали в очицях, ніби шукали спосіб вибратися з халепи. «Якщо ти хочеш, щоб я мовчав як риба, звідки знатимеш, що я зрозумів, що ти щойно сказав?» – прошепів він. «Жаткнися, і ж кажи, що робить той другий бевж?» «Ні, ну справді, якщо я повинен мовчати, то як же ж я...» Ніж, приставлений йому до горла, нагадав про себе пекучим болим, тож Ринсвінт вирішив пожертвувати логікою. «Його звуть Двоцвіт, він не тутешній». «Не схоже на те». «Твій дружбан?» «Так, ми справді любимо один-одного так, що ладні задушити!» Ринсвінт не міг побачити нападника за своєю спиною, та, судячи з тактильних відчуттів, його тіло складалося з одних вішаків для одягу, і від нього разило м'ятними людяниками. «А йому не бракує шміливочті, мушу вижнати!» Роби те, що я ж кажу, і може бути, що його кишки не намотають на камінь. Ек! В цих краях, знаєш, вони не надто шхильні підтримувати екуменічний рух. Саме в цей момент, якраз відповідно до законів переконання, на небі зійшов місяць хоча беручи до уваги закони математичних підрахунків, геть не в тому місці, де йому належало з'явитися за прогнозом кам'яних брил. А натомість місяця, вирезираючи крізь скуйовджені хмари, проглядала палаюча червона зірка. Вона висіла прямісінько над головним священним каменем кола, Облискуючи, наче іскорки в очницях смерті. У неї був гнітючий, страхітливий вигляд, і, не міг не помітити ринсвінт, вона була трохи більшою, ніж попередньої ночі. Крик панічно жаху вирвався з кола друїдів і злетів у височинь. Натовп, що зібрався у на схилах пагорба, кинувся вперед. Це подавало певну надію. Ринсвінт відчув, як у його руку прослизнуло руків'я ножа, і хтось, плямкаючи губами йому над вухом, сказав, Робив коли-небудь таке, га? Яке таке? Вриваєшся до храму, у колошкує жерців, щоб штибрити жолото і вижволити дівицю. За багато слів, як на мене. Еге ж, це робить ще отак. За два дюйми від ринсвіндового лівого вуха прозвучав голос Так, як кричить бабуїн, що потрапив ногою в капкан у каньйоні з розкотистим відлунням. А тоді повз ньош мигнула невеличка, однак дуже і гнучка тінь. При світлі смолоскипів він побачив, що то був дуже старий чоловік, отого худореброго типу, що його зазвичай називають живчиком, з абсолютно лисим черепом та бородою, що майже сягала колін, і парою ніг тонких мусірники, на яких варикозні вени накреслили туристичну карту далебі немаленького міста. Незважаючи на сніг, він мав на собі тільки шкіряну пов'язку з металевими заклепками на стегнах та пару чобіт, що спокійно могли би вмістити ще одну пару ніг. Двоє друїдів, що були до нього найближче, обмінялись швидкими поглядами і підняли свої серпи. Далі на одну коротку мить все змішалось в нечіткий образ, а наступної – вони загриміли кістками на землю, скрутившись від нестерпного болю. У загальному сум'ятті, що настало потому, Ринсвін бочком почав просуватися до вівтаря, ховаючи від сторонніх поглядів ніж, щоб уникнути непотрібних запитань. По суті, ніхто й не звертав на нього особливої уваги. Ті друїди, що не дременули з кола, здебільшого молодші та фізично дужчі, зібралися гуртом довкола Старигана, щоб обговорити з ним тему святотатства в усіх її аспектах, що стосується кам'яних кіл. Та судячи з гелготіння і тріскотливих звуків, дебати він провадив успішно. Двоцвіт стежив за Шарварком із великим інтересом. Ринсвінт шарпнув його за плече. «Ходімо!» – сказав він. «Може, ми б якось допомогли?» «Ми б тільки завадили, не сумнівайся!» – худко відповів Ринсвінт. «Ну, знаєш, як воно, коли ти повуха в роботі, а хтось заглядає тобі через плече?» «Хай там як, а ми повинні врятувати цю молоду панну!» – наполягав двоцвіт. «Гаразд, але ворушися вже!» Двоцит узяв ножа і поспішив до жертовника. Після кількох недолугих спроб йому врешті вдалося перерізати мотузки, якими була прив'язана дівчина. Вона сіла і зайшлася плачем. «Ну, ну, все добре!» Почав заспокоювати він її. «Та яке збіса добре!» Гаркнула вона, сверлячи двоцвіта двома почервонілими від сліз очима. «Ну чому хтось завжди мусить втрутитися і все зіпсувати?» Вона з пересердя висікалась у краї своєї тоніки. Двоцвіт цілковито розгублений поглянув на Ринсвінда. «Е-е-е, гадаю, ти не зовсім зрозуміла, – мовив він. Ми ж тільки хотіли врятувати тебе від неминучої смерті. Тут не все так просто, сказала вона. Тобто складно не втратити. Вона зашарілася і почала нервово бгати в руках край своєї туніки. Маю на увазі залишатися, не дозволити собі не втратити своїх особливих якостей. Особливих якостей очима двоцвіт, за що отримав кубок Ринсвінда, як найбільший того дум у всьому мультивсесвіті. Дівчина примружила очі. У цей момент я вже могла б бути вгорі, разом із місячною богинею і посирбувати мед зі срібної чаші. Мовила вона роздратовано. Вісім років сидіння вдома суботніми вечорами пішло коту під хвіст. Вона зиркнула на Ринсвінда і насупилась. Раптом він щось відчув. Можливо, то були ледь чутні кроки позаду, а може якийсь рух, що відзеркалився в її очах. Недовго думаючи, він пригнув голову. Щось просвистіло в повітрі там, де щойно була його шия, і боком зачепило двоцвітову голову. Крутнувшись на п'ятах, Ринсін побачив головного друїда, що налаштовувався вдруге махнути серпом. І розуміючи, що втекти не вдасться, що сили двинув ногою. Вона боляче влучила друїду по колінній чашечці. Чоловік верескнув і впустив зброю, Саме в ту хвилю почувся неприємний короткий соковитий звук, і друїд повалився до лілець. Позаду нього щуплявий старий з довгою бородою, висмікнув свого меча з мертвого тіла, витер його пригоршною снігу і сказав. «Мене діймає білю попереку. Можете понести шкарби?» «Скарби?» – пискнув двоцвіт. «Еге, на миш і інший мотлух, золоті обручі, у них їх дошто біша. Ото вам і швятенники», – прошамкотів старий гань. «Їм би лишень торквиши, торквиши, торквише. «Хто ж те дівча? Вона не хоче, щоб ми її рятували, – сказав двоцвіт. Дівчина кинула на старого зухвалий погляд потемнілими від досади очима. – А мені начхати, – сказав він і одним махом підхопив її, продибав кілька кроків і, скрикнувши від болю, яким до нього озвався його артрит, бехнувся на землю. За хвилю все ще лежачи до лілиць, він обізвався. «Чого ж тоїш, як вкопана, тупа корова, то поможи мені підвежтися!» На превеликий подив Ринсвінда і її, напевне, те, вона послухалася. Ринсвінд тим часом намагався підняти на ноги двоцвіта. У нього на скроні була подряпина, не дуже серйозна на перший погляд, але куций чоловік лежав непритомний з ледь тривожним усміхом, що застиг на його обличчі. Він дихав поверхнево і якось дивно. А ще він був легким, мов Пір'їна. Не просто важив значно менше, ніж мав би, а став практично невагомим. Якби чарівник тримав на руках тінь, це коштувало б йому не більше зусиль. Ринцвін пригадав, що друїди, як оповідали, мали у вжитку рідкісні вельми небезпечні отрути. Подейкували, звичайно, переважно ті ж самі люди, що шахраї завжди мають близько посаджені очі, що блискавка не б'є в той самий камінь двічі, і що якби боги хотіли, щоб люди могли літати, вони б видавали їм квитки на літак. Однак щось у цій легкості двоцвіта налякало Ринсвінда. Налякало так, що в душі похололо. Він поглянув на дівчину. Стариган висів у неї на плечі, тож вона, мов би, перепрошуючи послала Ринсвінду ледь помітну вибачливу усмішку. Десь на рівні її попереку озвався голос. «У що жабрали?» «Трапай, може, відши, доки вони не вернулися!» Ринцвінц згріб двоцвітово беремок і побіг слідом за ними. Що йому ще лишалося? У старигана був великий білий кінь, прив'язаний до зачахлого дерева у заметеному снігом вибалку, трохи подалік від кам'яних кіл. Він був гладкий, лискучий, і загалом враження першокласного бойового скакуна лише трішки псувало гемороїдальне кільце, підв'язане до сідла. Гарашт, опусти мене на землю. У підшідальному в'юку є пляшчинка з деяким маштилом. Якщо тобі не важко. Ринсін посадив двоцвіта під дерево, приперше спиною до столбура, так дбайливо, як лише зумів, і при місячному сяєві, а також, як він помітив при червоному світлі лиховісної нової зірки, вперше уважно поглянув на свого рятівника. Чоловік мав тільки одне око, друга закривала чорна пов'язка. Його худорляве тіло було густо вкрите шрамами, і зараз тугоніло від болю через розтягнуті сухожилля. Його зуби, вочевидь, вирішили покинути його давним-давно. «Ти хто?» – спитав черівник. «Бетан», – відповіла дівчина, втираючи повну пригорщу смердючої зеленої рідкої мазі в спину старого. Якби її попросили подумати і сказати... Як можуть розвиватися події після того, як лицар на білому коні викраде її з вівтаря для жертвоприношення непорочних дів? Напевне, не подумала про розтирання. Однак тепер, коли вже було очевидно, що розтирання спини героя тебе таки спіткало, врятована діва мала твердий намір зробити це якнайкраще. Я мав на увазі його, не тебе, сказав Рінсвінт. Одне зірке око поглянуло на нього. Коен, моє ім'я, хлопче. Руки Бетан замерли. "Коен?" вражено перепитала вона. "Коен, варвар?" Плашною першоною. "Зажди, зажди!" отямився Рінсвінд. «Коїн – це такий здоровий хлоп'яга, шия наче у вола, а груди м'язисті наче мішок із футбольними м'ячами. Іншими словами, він найславетніший воїн на диску. Жива легенда! Пам'ятаю, мій дідусь розповідав мені, що бачив його. Мій дідусь розповідав, що... Мій дідусь... Знітившись, він замовк під поглядом, який, здавалося, просверлить у ньому дірку. Ох, видихнув він. Ох, ну, звісно, вибач. Так, сказав коїн і зітхнув. Все правильно, хлопче. Я живу у своїй легенді. Божечко. – сказав Рінсвінд. То скільки ж тобі, власне, років? – Вісімдесят сім. Але ви були найкращим з усіх, – вигукнула Бетан. – Барди все ще співають про вас пісень. Коін пересмикнув плечима і зойкнув від болю в крижах. – І аж жодного ражу не отримав же це роялті, – додав він між іншим. Він сумно дивився на сніг. Така ось шага мого життя. Вісімдесят років у шправі. І що я з того отримав? Білю попереку, гулі, рожла травлення і сотню ріжних рецептів шупу. Шуп, як же він мені обрит? Бетанна морщила чоло, сілкуючись вгадати, що то за страва. «Шуб? Суп, пояснив Ринсвінт. «Еге ж! Шуб!» – нещасним голосом підтвердив Коєн. «Це все через жуби. Знаєш, ніхто не ж приймає тебе серйозно, коли ти без жубів. Ти тільки й чуєш від них. Іди погрійся біля вогню, діду, та з'їж трохи шуб». Коєн пропік чарівника поглядом. «Недобрий в тебе кашель, хлопче!» Ринсвінт відвів очі вбік, наважуючись поглянути на Бетан. І тут його взяв жаль. Двоцвіт все ще сидів, припершись спиною до дерева у блаженному безпам'ятстві із таким докірливим виразом обличчя, який лише можна було собі уявити за тих обставин. Виявилося, що коен пам'ятає про нього теж. Він з горем навпіл зіпнувся на ноги і прочовгав до туриста. Відтягнувши його повіки великими пальцями, уважно поглянув на білки, обстежив подряпину, помацав пульс. «Він від нас пішов», – резюмував старий. «Помер?» – скинувся на місці Ринсвінт. У дискусійній залі його розуму з десяток різних емоцій зірвалися з місця і почали лементувати. Полегшення саме розійшлося на все горло, коли втрутився шок щодо порядку денного. А тоді збентеження, страх та туга почали чубитися, що припинилося лише тоді, коли сором прослизнув із сусідньої кімнати, щоб побачити, через що щинилася уся буча. «Ні», – відізвався Коєн задумливо. «Не в тому ж, Мишлі. Просто вийшов?» «Вийшов куди?» «Не знаю», – сказав Коєн. «Але ж догадуюсь, в кого може бути карта?» Далеко в засніженому полі, в присмірках, Світилося з півдесятка крихітних червоних вогників. Він поблизу, вдивляючись у невеличку кришталеву кулю, сказав чарівник, що йшов попереду. Позаду нього прокотився гумін загального невдоволення, що приблизно означало, як би далеко звідти не був Рінсвінд, приємна гаряча ванна, добра вечеря та тепле ліжко були наразі ще далі. Раптом чарівник, який плентався у хвості колони, зупинився і вигукнув. «Слухайте!» Вони прислухались. Чути було, як зима починає тихенько стискати в крижаних обіймах землю, як тріщать від морозу скелі і як приглушено ворушаться маленькі істотки у своїх ходах під сніговою периною. Десь далеко в лісі завив вовк, та не почувши, щоб хтось його підтримав, спантеличено замовк. Чутно було, як місячне сяйво сріблясто скрапує на землю. А ще, як гучну сопуть, з пів десятка чарівників, що намагаються дихати безшумно. Не чую, а ісінько!» – почав хтось з них. Тс. Мовчу, мовчу. А тоді усі вони почули той звук – легенький хрускіт, що долинав здаля, наче щось дуже швидко рухалось по сніговій корі. «Вовки?» – озвався один чарівник. Вони усі відразу ж подумали про сотні худющих голодних істот, що вистрибують з нічного мороку. «Ні», – відповів йому провідник групи. Це надто банально. Може, то посланець? Тепер ритмічне потрісквання, наче хтось за обидві щоки наминає Селеру, було гучнішим. «Я пошлю сигнальну ракету», – сказав провідник. Він загріб жменю снігу, зліпив з нього кулю, запустив у повітря і запалив її октариновим вогнем що заструменів з кінчиків його пальців. Небо осяє в короткочасний сліпучий спалах блакитного світла. Усі мовчали. Тоді інший чарівник сказав, «Ти тупий недоумку, тепер я нічого не бачу». Це було останнє, що вони почули. Перш ніж щось прутке, тверде і шумливе вискочило на них з темряви, та й зникло в нічній пітьмі. Коли вони відгребли один одного зі снігу, то не знайшли нічого, окрім ланцюжка чітких дрібних слідів на землі. Сотні маленьких відбитків усі щільно впритул один до одного, що тягнулися по снігу рівною лінією, неначе промінь прожектора. «Некромантія!» – сказав Ринцвінт. Стара жінка, що сиділа навпроти вогнища, знизала плечима і витягнула колоду замусолених карт із якоїсь незримої кишені. Незважаючи на лютий мороз на дворі, всередині юрти було тепло, мов у коваля за пазухою, і з чорівника вже почав котитися під. Кізяки горіли добре, але народу коней не завадило б освоїти систему кондиціювання повітря і для початку поцікавити, що воно взагалі таке. Бетан відхилилася у бік. «Яка якамантія?» – прошепотіла вона. «Некромантія – розмови з померлими», – пояснив він. «Вон як!» – протягнула вона дещо розчарована. Вони пообідали гуляшем з кони, сиром із кобилячого молока, кров'янкою, печеними кінськими каштанами і слабеньким пивом, схожим на щось таке, про що Ринсвіт вирішив ліпше не думати. Коен, якого почастували мискою супу з кони, пояснив, що люди народу коней у степах середини земель народжувалися відразу в сідлі. На думку Ренсінда, це було гінекологічним абсурдом, а також, що вони були особливо вправні у природній магії. Адже коли живеш у відкритих степових просторах, починаєш розуміти, наскільки ідеально небо припасовано до землі, в який бік не глянь. А це також наводить на глибокодумні роздуми чому, коли, чого б для різноманітності не спробувати Яловичину? Бабуся ваташка племені кивнула Рейнсвінду, щоб той підійшов, і розклала перед собою карти. Рейнсвінд, як ми вже зазначали, був найгіршим чарівником на диску. Жодні заклинання не бажали затримуватись у його голові відтоді, як там засіло – те саме заклинання, подібно до того, як всяка рибина уникає водоєм, де водиться щука. Та в нього все ще зберігалася професійна гідність. А чародії, як відомо, не схвалюють, коли жінки беруться не за свою справу, навіть якщо це найпростіші чари. Невидна академія ніколи не приймала до своїх лав жінок посилаючись на начебто наявні проблеми з сантехнікою. Проте справжньою причиною був невимовний страх, що якщо дозволити жінкам бавитись в магії, вони, бува, переплюнуть їх самих. «Я однаково не вірю у карти каро», – пробурманів Ринсвін собі підніс. Усі ті балачки про те, що в них зібрані абсолютні істини Всесвіту, повна маячня. На першій карті, по від диму та потертій від частого вжитку, була то мала би бути зірка, але замість звичного круглого диска з грубими короткими променями була крихітна червона цятка. Стара жінка щось пробубніла і коперснула зображення нігтем, тоді пильно поглянула на Ринсвінда. «Я тут ні при чому», – сказав він. Вона відкрила наступні карти. Важливість – миття рук, вісімка октограм, небесний купол, місячний колодязь, четвірка слонів, туз черепах і... Ринсвінт навіть не сумнівався. Смерть. Зі смертю теж було щось не так. Це мав бути досить реалістичний малюнок смерті на його білому коні. І його зображення дійсно було на карті. Але небо над ним було залите багряним сяйвом. Із-за пагорба вдалині наближалася маленька постать, яку було не розгледіти при тьмяному світлі каганців, що горіли на кінському смальці. Ринцвінду не було потреби її вгадувати, бо позаду постаті була зображена скриня з сотнею маленьких ніжок. Скриня піде за своїм господарем повсюди, хоч би й на край світу. Ринцвін кинув погляд на двоцвіта в протилежному куті намету. «Невиразну тінь на купі кінських шкур!» «Він що, і справді помер?» – спитав черівник. Коєн переклав його слова старій жінці, яка на те заперечно похитала головою. Потягнувшись у до старої дерев'яної скрині, вона почала щось шукати серед купи різних торбинок та пляшок, доки не знайшла маленьку зелену пляшечку – яку перехилила у ринсвіндове пиво. Він подивився на свій кухоль з підозрою. «Вона каже, що ця наштоянка має допомогти», – сказав Коен. «На твоєму міщі я би випив. Знаєш, люди такого ремешла ображаються, коли ж нехтувати їхньою гоштинністю» а в мене від неї стріха не сунеться, – сполошився Ринсвінт. – Вона каже, що ти неодмінно мусиш це випити. – Ну, якщо ти впевнений, гаразд, гіршим це пиво все однаково не стане. Він зробив великий ковток зі свого кухля під пильним поглядом усіх присутніх. – Ммм, почав було він. – Зрештою не так вже й… Щось невідоме підхопило і піднесло його у повітря. Щоправда, в іншому сенсі він і далі продовжував сидіти біля вогнища. Він міг себе бачити там, унизу. Здрібніло фігурку в освітленому вогнищем колі, що теж ставало чимраз меншим. Люди в ньому, які тепер і самі здавались не більші за іграшки, не зводили очей з його тіла в обтріпаній мантії окрім старої знахарки. Вона ж бодивилась прямісінько на нього і шкірила зуби. Старші чарівники по всьому збережжі округлого моря, втім, шкірити зуби не мали жодних причин. До них потрохи почало доходити, що вони мають справу з чимось цілковито незнайомим і лиховісним молодим чоловіком, що прагнув хопити Бога за бороду. Ніхто з них достеменно не знав, скільки років Трайманову було насправді. Та його рідке волосся все ще лишалось чорним, а шкіра мала той ніжний восковий відтінок, що при поганому освітленні справляв враження квітучої молодості. З усіх восьми орденів шестеро великих магістрів, що досі залишались живими, сиділи за довгим блискучим новеньким столом у кімнаті, яка донедавна була кабінетом Гелдера Дощевоска. І кожен запитував себе, що саме у Траймонові викликало таке несамовите бажання дати йому копняка. Не можна було сказати, що він був надміру амбітним чи жорстокий. Жорстокі люди зазвичай дурні. Вони усі знали, як поводитись з жорстокими людьми. І, звичайно ж, знали, як наступити на горло їхнім амбіціям. Ти недовго залишатимешся магістром восьмого рівня, якщо не володієш досконало певним видом психологічного дзюдо. Стверджувати, що Траймон був спраглий чужої крові, ласий допочистий чи особливо підступний, також було б неправдою. Для чарівника такі риси далеко не завжди були недоліками. Чарівники загалом були не більш підступні, ніж, скажімо, члени правління звичайного бізнес-клубу. І кожен підіймався кар'єрною драбиною своїй професії – не так завдяки винятковим магічним вмінням, як завдяки тому, що ніколи не пропускав нагоди скористатися слабиною своїх конкурентів. Не був він і особливо розумним. Кожен чарівник вважав себе цінним екземпляром на хитромудрий манер. Цього вимагала специфіка їхньої роботи. І навіть харизми в ньому не було. Усі вони непогано тямили в людях, тож могли розпізнати її з першого погляду. Та в Траймановій харизмі було, як кіт наплакав. Отакими От були справи, без прикрас. Він не був добрим, або злим, чи жорстоким, або надзвичайним у чому-небудь. Хіба що лиш в одному підніс занудство на рівень високого мистецтва і виховав свій розум бляклим, безжальним і логічним, мов склепіння пекла. А от що було справді дивним, це те, що жоден із чарівників, яким у своїй роботі довелося мати справу не з одним вогнедишним, крилатим та пазуристим створінням, в захищеному октограмою магічному просторі, до цього часу ще не відчував такої тривоги, як тоді, коли Траймон, спізнившись на десять хвилин, увійшов в кімнату. «Мені шкода, що змусив вас чекати, панове!» – збрехав він, енергійно потираючи руки. Стільки різних справ, стільки всього потрібно залагодити, організувати, певен ви мене розумієте. Черемніки нишком перезирнулися між собою, поки Траймон влаштовувався на чильному місці за столом, серйозним виглядом поглядаючи якісь папери. Куди поділося старе крісло Гелдера, те, що на качиних ніжках із бильцями у формі лев'ячих лап? спитав джіглер Берт. Воно зникло разом з більшою частиною інших старих меблів, і на їхньому місці тепер було декілька низьких шкіряних крісел, що здавалися дуже зручними, доки не посидеш в них хвилин з п'ять. «Крісло? Я наказав його спалити», – відповів Траймон, не підводячи голови. «Спалити?» Але ж воно було безцінним магічним артефактом, справжнім звичайний мотлох, дозволю собі сказати. Відрізав Трайман і послав у його бік щось на зразок посмішки. Я впевнений, справжнім чарівникам не потрібно такі штукенції. А зараз я хотів би повернути вашу увагу до нагальних питань. Що це за папір? Спитав Джіґледверт один із вільних клубучків, помахуючи документом, що лежав перед ним на столі. Своїм жестом він виразив значно більше, ніж просто здивування. Адже його власне крісло, там у захаращеній і такій затишній вежі, що слугувала йому домівкою, було навіть ще пишніше оздоблене, ніж Гелдерове. «Це порядок денний, Джіґледем», – терпляче пояснив Траймон. «Який ще буряк денний?» «Це просто документ, який відображатиме хід обговорення робочих питань». «Нічого складного. Мені шкода, якщо тобі здається, що ми ж чудово обходились без цього раніше». Думаю, він був вам потрібен, мабуть, і раніше. Просто ви цього не знали. Голос Траймона звучав вельми розсудливо. Верт завагався. Що ж, гаразд, неохоче погодився він, шукаючи поглядом підтримки у присутніх за столом. Але що це таке отут, де йдеться про... Він пильно вдивився у текст «Наступник Грейхолда-Сполда, адже ним стане старий Ранли Твард, чи не так? Він чекав цього роками». «А вже ж, та чи він впорається?» – спитав Траймон. «Що?» «Я впевнений, що ми всі усвідомлюємо важливість належного керівництва» сказав Траймур. «Варт є, ну, так, по-своєму цінним для нас, ясна річ. Проте це не наша справа», втрутився один із групи чарівників. «Ні, але мала би бути», сказав Траймурт. Усі мовчали. «Суперечити інтересам іншого ордену?» Висловив здога тверд. «Ні, звичайно», – відповів Траймон. «Я тільки хотів сказати, що ми могли б запропонувати пораду. Втім, пропоную обговорити це питання трохи згодом». Чарівники ніколи ще не чули про політичну підтримку при проведенні кампанії. Інакше Траймонові ні за що не вдалося провернути усю цю оборудку. Та проста правда полягала в тому, що допомагати іншим захопити владу у свої руки чи навіть просто зміцнити свою власну позицію було зовсім їм невластиво. В усіх справах кожен чарівник покладався виключно на себе самого. Подумаєш, клопіт, ворожі паранормальній сутності. Амбітному чарівникові доводилося витримувати постійні сутички з ворогами у своєму власному ордені. «Тепер, гадаю, нам слід розглянути справу Ринсвінда», сказав Трайман. «І того світила», додав Верт. «Знаєш, люди починають звертати увагу». «Так, вони говорять, що ми мали б якось діяти», – підтримав його Лум'єль Пантер, чарівник із Орденої Північної Пори. «Тільки от як мені цікаво?» «Дуже просто», – сказав Верт. «Вони кажуть, ми повинні прочитати октаву. Вони завжди так кажуть у подібних випадках. Поганий врожай?» Читай октаву, худоба мре, читай октаву, великі заклинання вирішать усі негаразди. Ймовірно, в цьому є певний зміст, сказав траймон. Мій е, покійний попередник досить добре знав октаву. Ми всі її знаємо, різко відповів Пантер. І яка з цього користь? Вісім великих заклинань повинні працювати разом. Ет, згідний, якщо не буде іншого виходу, можливо, нам варто буде ризикнути, але усі вісім повинні бути прочитані разом і ніяк інакше. А одне з них застрягло у Ринсвіндовій голові. І нам не вдається його знайти, продовжив Трайман. От морока, а ми ж усі намагалися приватним чином. Черівники зніяковіло перезирнулися. Зрештою, верт озвався. Так, гаразд, викладаємо карти на стіл. Я наразі не можу його знайти. Я спробував шукати за допомогою кришталевої кулі, сказав інший чарівник. Нічого. «А я відправляв своїх фамільярів», – сказав третій. Решта чарівників виструнчилася. Якщо вже на порядку денному сьогодні зізнання у невдачах, то вони хай йому трясця пояснять, що доклали героїчних зусиль. «І це все! Я от розіслав з дорученням демонів. Я заглядав у дзеркало огляду. Вчора ввечері я все ж розкинув руним го. А я до вашого відома спробував скористатися і рунами, і дзеркалом, і навіть нутрощами прудколапа. Я перепитав усю звірину на полях та усіх птахів під небесся. І як успіхи? Жодних. Ну, а я. Розпитав усіх найстаріших та наймудріших цього краю. Їйбо і віковічні скелі й гори теж!» Запанувала напружена мовчанка. Усі звернули погляд на чарівника, який щойно говорив. «То був генмак Тріголет з почесних провидців, який неспокійно засувався у своєму кріслі» і довів справу до кінця, здогадуюсь. «Хіба я сказав, що вони відповіли?» Траймон обвів очі стіл. «А ось я послав декого на його пошуки», сказав він із багатозначним виглядом. Верт пирхнув. «Останні дві спроби виявились не надто вдалими, еге ж!» Це тому, що ми покладались на магію. Та вже цілком ясно, що Рейнсвінду вдається якимсь чином від неї ховатися. Але він не може заховати відбитки своїх ніг. «Ти послав слідопита? «Можна й так сказати». «Героя!» Верту вдалося наповнити одне єдине слово – Невимірно глибоким змістом. З такою інтонацією десь в іншому всесвіті Мешканець півдня сказав би клятих янки Чарівники, затамувавши подих, дивилися на Траймана. «А вже ж!» – спокійно відказав він. «А хто тебе уповноважив?» – настовбурчився Верт. Траймон глянув на нього своїми сірими очима. «Я сам. Мені не потрібен, був ще хтось. Але ж це, це проти усіх правил. Відколи це чарівникам потрібно наймати героїв, щоб ті виконували за них їхню роботу?» «Відтоді, як чарівники виявили, що їхня магія ні на що не здатна», – відрізав Траймон. Це тимчасова затримка, не більше. Траймон знизав плечима. Може, і так, сказав він, але у нас немає часу це з'ясовувати. Доведіть, що я помиляюся. Знайдіть Рінсвінда за допомогою кришталевої кулі чи ваших пернатих друзів. Та як на мене хтось повинен проявити мудрість. Тож мені не залишається нічого іншого окрім як діяти відповідно до вимог часу, як зробила б кожна мудра людина.